Знаю, нас не вчити, як це робиться. Із реєстру тільки б його, а там саперів попросив би за одну ніч порохнаб із нього було. Пил віків. Так чого ж роби порохню? А паспорт? Який паспорт? Сп'яну не міг второпати приятель і навіть мацнув себе за кишеню. Он паспорт на ньому чавунний. Лобода змірив поглядом темно чавуну таблицю, що ледь помітна була на затіненому боці собору. Приятель вище підсунув свого розчавленого капелюха, витягнув шию, але навіть зблизька не розібрати було, що там на скражаліці накарбовано, що там охороняється законом. Злодіїв на зачіплянці поки що не водилось, ні в сторожах, ні в дружиницьких патрулях потреби досі не було. Тому ніхто й не бачив, як двоє п'яних юшкоїдів, двоє пігмеїв, нічних неквапом зайшли в тінь собору, наблизились до його охоронної грамоти. Міцно прилаштовано, не піддається. А ну, дай ще я, ось викруткою. Собор слухав, мовчав. Пізній місяць з неба дивився із своєї космічної вахти. Селища, натомлено поринулі в сон, спочивали в теплих обіймах ночі. Розділ сьомий. Несподівано, Провідав за чіплянку голова Єльчиного колгоспу. П'ятитонку свою залишив на майдані, бо, якби у вуличку в'їхав, то, мабуть, усі палісадники затрещали б. Пішки йшов статечний, неквапливий. Кого загледжував у дворях, до всіх здоровкавсь. Про якусь олену чечіль перепитував. Доки дійшов до катратого, зачеплянський телеграф Єльці вже передав, що її особою цікавляться. Мигцем вимайнула з двору через садки. Заховалася в бур'янах на кладовищі. Голова, наблизившись до подвір'я Катратого, привітався до господаря і запитав, чи не можна бачити Олену Чечіль. Ягор відповів насуплено, що така в домовій книзі не значиться. На цьому хотів і урвати розмову. Але розпитувач, хоч світ був лагідний, вдачі виявився непоступливої, вертати назад не поспішав. Хто та як направив його на Єльчини сліди, про це теж умовчано. Витримку й делікатність на веселі шанують. Може, саме завдяки своїй делікатності голова й домігся того, що йогор пом'якшав, дав себе потроху втягнути в розмову. З попередніми головами катратий був у знайомстві, знав їм ціну, тим пропий душа. А цей спокійний, з уже сивуватим вусом чоловік, дарма що з родом не з вовчугів, чимось привертав довіру схилившись обережно на паркан, похвалив діду фукату, віконниці, помітив і щеплені оці груші рукавиці, окрасує горового садка. Це торкнуло авторське чистолюбство господаря. І Ягор уже лагідніше пояснив, що груша в нього чиста, троєвом не обрискана, а плоди на ній зовсім без насіння всередині. Так і зветься сорт – груша без насінниця. Приїжджій повів мову про колгосп, про те, що пшениця в них цього року дала борожай рекордний, якби не пригоріла під час суховію. Перед самими ж подув східняк, і найбільший лан пшениці попав під запал. Геть запеклося зерно. Скаржився, що з запчастинами трудно, та що робочих рук не вистачає. Дякував завицьким шефам, причислюючи, здається, і катратов до них. Допомогли, мовляв, трубами. Допомогли й дощувалки встановити. Тепер хоч яка спека, а в городній бригаді дощ іде. Після цього й до Єльки дійшло. Золота мовляв була робітниця. Перспективна дівчина. Та, на жаль, сталося так, що знеславили там її. Та ще й бухгалтер необачно повівсь. А воно ж і її можна зрозуміти. Не одну з дівчат сьогодні тягне до міста. Особливо, коли в селі клуб поганенький, хлопців мало, а до жонатих ревнують. Останнім часом, щоправда, в них зрушення помітні. Поповнено бібліотеку, є думка будувати новий клуб. Саме оце приїздив до міста вибирати проект. Хочуть у латишів перейняти взірець. Там вони гарні клуби будують. Годжини такі вже й безперспективні єльчині вовчуги. Погомонів голова, подивувався ще раз Ягорові груші без і з тим і відбув. Натремтілася єлька в кладовищенських полинах, поки вони бесідували. Чогось утокмачило що голова заявиться по неї не інакше, як із міліціонером. На матузочку поведуть тікачку нещасну з Ягорового двору. Після того, як пронеслось, як уже покушпелила п'ятитонка на вовчуги, Відчула себе Єлька ніби аж полещеною цими провідинами. Що не кажіть, а все ж не забуто її, не викреслена з небуття. Провідар Макар Мусійович поцікавився такою її долею, і хоч не довідку так за те ж ім'я їй приніс. Була тут немов приблуда безіменна, а тепер і весела знатиме, що проживає у них на селищі дівчина така по імені Єлька Олена Чечіль, і що хтось за неї згадав, комусь вона потрібна». Що ж до дядька Ягора, то ця огласка Єльки, досі мов не існуючий, не дуже, видно, сподобалась йому. Про домову книгу знов було кинути слово. Це на зачеплянці, де всі свої, то поки що не чіпляються. А он у тих квартирах, що на проспекті, спробував би хто переночувати без паспорта. Одразу ж і виглядає дільничного з двірником. Приїдуть, поцікавляться. Дівчині збаламутались почуття. Цього разу пронесло. Ну а далі? Як надалі повестись? Не будеш віку Єльця у дядька Ягора в гостях. Він, звичайно, не виганяє, живеш той живи, хоч і не прописана, аби навіть задоволений її роботящістю. Але жити отак на пташиних правах неспокійно якось. Гнітливо. А катрати від старості це чи що, помітно скупішає, коли за хлібом іти довго свої п'ятакимне, а раніше, розповідають, гульби ще любив. Хіба ж такі концерти тут влаштовував? Ще мати Єльця розповідала про один гучний випадок, коли Єгор, спродавши якось у місті багатючий урожай полуниць і добре будучи під джмелем, навесь виторгнення в духовий оркестр. До самої зачеплянки грали цьому махновцеві теж захмелені трубачі-оркестранти. Ягори Хатгультяк з криком, де ж гроші з полюниць, а він сміється, на оркестрі й показує. Гроші баба в срібні труби перейшли, музикою встали». Якось дядько, роздобрившись, дав такі єльці на забавки дещицю і відпустив до міста в кіно. Побігла ніг під собою, не чуючи. Через селище, поміж закореними мурами заводів, де все було чорне віж сажі, де безупинний гуркіт стояв, двигіт та грякіт. А сонце згори пекло так, як ніколи все по не пече. Тільки зійшовши на міст, відчула на душі полегкість, небізнов розведнялося життя. Ніколи раніше по цьому високому мосту не ходила. Залізний увесь, гарячий, довжелезний, найбільший, мабуть, у світі. А внизу сяє Дніпро. Так сяє, що аж очі ріже. Острови зеленіють, яхти плевуть, немов лебеді повногруді. Далеко на пляжах тисячі людей золотяться тіла червоно, а відстані, наче суцільні пшениці, рум'яніють. Не одразу Єлька второпала, що то таке. Заводи причали каскади будинків по підгір'ю Правого берега. Все було повите димами, малої полудневої спеки. Телевізійна вежа на горі ледве маревіла цієї мли. Місто, здавалося єльці чимось єдиним, нерозгаданим, живим, таким, що має душу. Здавалося, що з правіку було воно тут, і з цих крежів само виросло, як усе на світі росте. Тротуари центрального проспекту порозм'якали від сонця, безліч каблучків повталювалось на них, і гільку тішило, що й вона тут залишає сліди від своїх перетоптаних бусоніжок. Дівчата-горожанки, особливо ті, що з фіолетовими віями, стрижені під лобурям, позиркували на Єльчині босоніжки критично, принаймні так їй здавалось. Але помічала вона інше – оці зблизькітки жіночої заздрості в очах, коли горожанки окидали Єльчину тонкостанну постать, гордовиту шию, смагле самим сонцем мальоване лице. Декотрі аж не могли втриматись, щоб не озирнутись її услід, слід. І це веселило Єльку, розкотало її, оживаючи самолюбство. Де тільки траплялися оголошення про набір студентів, Єлька зупинялась і перечитувала від рядка до рядка. Так була біля університетського корпусу, коло театрального училища. Найдовше стояла біля мукомельного технікуму. Але й тут оголошення кінчалося суворим нагадуванням, які саме документи необхідно подати для вступу. Приймальні комісії почали працювати, всюди юрмиться молодь, кожного якісь перспективи. І тільки, здається, одну її, Єльку, життя відтерло, кудись жене, без керма і без вітрил. Опинилась в парку. Біля каси кінотеатру було вільно, Єлька взяла квиток, побувала на денному малолюдному сиганці. Небагато втратили ті, хто не пішов на такий фільм. Можна було б Єльця часу не марнувати, сигарети без кінця смалять, нудять на екрані один одного – все киснуть чогось, а коли навіть і поцілуються на кінець фільму, то й то якось знехотя, сонно, ледачі, не здатні по людському і поцілуватись. І це любов? Як наєльчену вдачу, то коли вже любов, то щоб із вогнем, без воглядок, без стриму. А тоді що буде? Хотіла б жити по легким донесцями життям, коли люди згоряють від щастя, коли з любові поезія родиться. І хоч опеклася, так і не зазнавши кохання, але певна була, що воно є – Сама про таке колись мріяла у ті весняні свої ночі, бронькоючі ночі Квітнівки. Що ж, не вийшло. Не вже ніколи й не вийде? Думала Єлька, сидячи у павільйоні з морозивом, у затінку під ажурним накриттям, звідки відкривався їй широкий краєвид на Дніпро, на острови, на далекі пагорби Саморські. Любов, це як у той Дніпро. і сонце, щоб і на душі в тебе ставало сонячно. Якби ж то могла всім дівчатам сказати про це. Передати гірку запізнілу в свою науку. Та чи так уже запізніло, чи так уже безнадійно?